І молодих, і старих, і жінок, і дітей, все, що так чи інакше було пов'язане з панами-гнобителями. І горіли в страшних пожежах панські маєтки, замки, костюми. Навіть ті, кому пощастило уникнути неминучої смерті і дістатися до великих уфортифікованих міст, дуже недовго почувалися в безпеці. Розбурхані хвилі повстання. Це з більшою і більшою силою, невпинно, невблаганно, непереможно билися об мури і вали фортець. І падали з гуркотом колись непідступні високі мури. І море крові й огню заливало міські вулиці й площі, де ще так зовсім недавно текло спокійне життя. А на місці будинків, башт, костюлів і мури. Залишилися тільки чорні, обгорілі, а вкриті трупом руїни. Хвилі повстання, хвилі вогню і крові котилися далі й далі. За дуже короткий час повстанці взяли Немирів, Тульчин, Нестервар, Вінницю, Красне, Братслав і нарешті Полонне і Бар. Тільки один кам'янець Подільський, Найнепідступніша польська фортеця ще тримався. Але й там уже чекали невблаганних ударів повстання. І там уже пошепки переказували страшні чутки про дику жорстокість хлопів, про нечувану лють їхніх ватажків. Імена Харченка, Гайчури, Ганжі, Полуяна, Остапа Гоголя, Лисинка – Вовгури, Шолудивого, Буняка і багатьох інших були у всіх на устах. Але найстрашніший од усіх цих ватажків, найлютіший і найгрізніший одних, був один чоловік, про якого навіть згадувати боялися. Був то Максим Кривоніс, кривавий месник українського народу, страшний і жорстокий не менше, ніж неволя панська, що викликали його до життя. Протягом тільки одного місяця червня зросли кривоносові сили до нечуваних розмірів. Щось понад 80 тисяч озброєного люду скупчилося під його прапорами. Були тут і козаки, і панські піддані, що покозачилися, і ремісники, що покидали свої верстати, і деякі євреї, що повихрещувалися, і навіть попи, що намагалися грати роль агітаторів і борців за православну віру. Усій цій ледве чи не стотисячній масі були, може, тільки якісь початки дисципліни та організованості. І хоч усе частіше повторювано ім'я полковника Морозенка, що з простих солян утворив чудово організований п'ятитисячний корпус кінноти, але це була тільки крапля в морі. Розбурхане, грізне, воно все вище підносило на своїх хвилях ватажка. І поруч з ім'ям Кривоноса блідло навіть ім'я самого Хмельницького. А Хмельницький до того ж ще й не виявляв, здавалося, ніякої активності стоявши довгий час під Корсунем, а він рушив поволі на Білу церкву і там зупинився надовго. А з усіх кінців України збігалися до нього все нові й нові юрби народу, що повстав проти панів-гнобителів. А Хмельницький навіть не радів з цього повсякденного збільшення свого війська. Боявся, що не стане сил, як слід, організувати ці покозачені маси. Були навіть випадки, коли він наказував новопробулем повертатись додому. Оцей саме час пораненого під Корсунем Богуна привезли до Білої церкви. Риндяк майже не відходив від нього. Нерідко навідувався й Кричевський. Хоч Богунові навіть підвестися було важко, він тільки й мріяв, як ближчими днями сяде знов на коня. Він гостро цікавився всім, що відбувалося на Україні після битви під Корсунем, але Кричевський і Приндяк увесь час намагалися відмовчуватися. Баба-ворожка, що лікувала богуна, суворо заборонила його хвилювати. Проте богун таки довідався і про нечувано швидкий зріст повстання і про кривоносові перемоги і про нерішучість Хмельницького. Отож, Чим швидше одужував богун, тим більше зростали його нервовість і занепокоєння. Здавалося, чого б краще – польське військо розгромлене, король Владислав несподівано вмер, і на правому і на лівому березі, здається, не залишилося жодного міста і замку, звідки повстанці не повигонили панів. Чому ж Хмельницький не об'єднався ще й досі з Кривоносом? Чому зволікає? Чому не б'є в саме серце панську річ Посполиту? Богун не раз і не два звертався з цими запитаннями до приндяка й Кричевського. Приндяк начебто погоджувався, що Хмельницькому не слід зволікати з наступом. Він навіть не раз повторював своє улюблене прислів'я коваль клепле, поки тепле, але від довгих розмов, пам'ятаючи наказ баби ворожки, утримувався. Кречевський тільки махнув рукою. ж сам побачиш». Дуже занепокоїли Богуна на останні новини, що їх він почув від Кречевського. Якось розпитуючи про новини, він згадав про курсунського полковника Мрозовіцького. «Нє уже Мрозовіцького», якось урочисто і зворушено сказав Кречевський. «Є Іван «Морозенко!» – Богун, глянув на старого полковника здивовано. «Ще після битви під Корсунем подався на поділля. З кривоносом тепер. Ідуть на Ярему!» «На Ярему?» – аж сів Бугун. «Та що ви мене тут мучите? Хіба Ярема вирвався за Дніпра?» Кричевський спокійно наскільки зміг почав оповідати. Але не встиг він сказати кількох слів, як богун схопився руками за голову і застогнав. Крочевський злякався. Ляж, Ляжи, лежи спокійно! Інакше не почуєш від мене ні слова!» Богун ліг. Помітно було, що він стримувався з усієї сили, але очі йому гарячково блищали. Шрам над переніссям налився кров'ю, широкі ніздрі тремтіли, руки шукали при боці шаблі. Він слухав і боявся повірити. Ярема з шеститисячним військом перейшов Дніпро коло Брагіна, відпровадив двір стяжарами до Варшави, а сам рушив на Мозир, переправився під Бабицею через Прип'ять і надзвичайно швидкими переходами через Житомир-Котельню вчорайше вдарив на погребище. Це був дуже сміливий і зовсім несподіваний для козаків марш. Ярема йшов побиваючи по дорозі розпорошені загони повстанців, руйнуючи й палячи села і містечка, вирізуючи до ноги і винних, і невинних. полонених саджав на палі, на придорожніх вербах, відтинав руки, рубав на шмаття, випікав огнем, просвердлював свердлами очі. Мордуйте, мордуйте їх окрутніше, хай почувають хлопи, що це смерть. Казав Ярема, і там, де пройшло його військо, гинули навіть сліди життя людського. Тільки палі та шибениці, тільки трупи на чорних руїнах, тільки зловіщі з круків над спопелілими селами залишав за собою Ярема. І Хмельницький це допустив? І Хмельницький не вдарив на того катюгу проклятого, не стер його з лиця землі? Ні, це щось неймовірне, думав Богун, а Кричевський, насупившись і хапаючись інколи мимоволі за шаблю, оповідав далі. Та що ти мені все спалив, посадив на палі, вирізав до ноги? Знаю, сам знаю цього недолюдка. Ти скажи, що козаки, що старшина і Хмельницький? раптом скрикнув Богун. Хмельницький посилав полковника Герю. Коли? Коли вже Ярема своє зробив? А ви, старшина, як ви мовчали? Як ви сміли мовчати? На Ярему пішов Кривоніс, замість відповіді промовив Кричевський. Та ти мені про Кривонася уже казав. Ти про старшину і про Хмельницького кажи. Чого зволікав? Чого дочекався такої ганьби? Певно, все з чарівницями своїми радився. «Чорти б їх побрали, отих чарівниць!» Кречевський мовчав. І те, що він не виправдовувався, не заперечував і навіть рухом якимсь не показав, що образився, чомусь твердо переконало богуна, що старий полковник не заслуговує на його докори. Богун одвернувся до стінки і довго лежав мовчки. Потім уже, здавалося, зовсім спокійно спитав, а Мрозовіцький? Теж з Кривоносом? Єма уже Мрозовіцького, знов, як і вперше, урочисто сказав Кричевський. Є Іван Морозенко. І він увесь час із кривоносом? Майже увесь час. Знову помовчали. Оце я розумію. А це так? раптом скрикнув Богун. А це по-казацьки.